Astăzi vom vorbi despre ceea ce constituie ultima parte a tainei pocăinței sau a spovedaniei, despre dezlegarea de păcate. Dezlegarea o rostește preotul, după ce a ascultat mărturisirea penitentului. Vom face precizarea că dezlegarea poate fi făcută numai prin viu grai, oral, nu și înscris și numai dacă penitentul este prezent. Preotul, punând epitrahilul pe capul penitentului, rostește o rugăciune. Domnul și Dumnezeul nostru Isus Hristos, cu harul și cu iubirea sa de oameni, să te ierte pe tine, fiule duhovnicesc, și să-ți lase toate păcatele tale. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, cel care iartă păcatele este Hristos, dar rugăciunea duhovnicului aduce efectiv iertarea din partea lui Hristos. În timp ce rostește această rugăciune, preotul, Face semnul Sfintei Cruci peste capul penitentului aflat sub epitrahil. O întrebare necesară și care are menirea de a elimina orice interpretare greșită. Care păcate se iartă? Trebuie să facem câteva precizări. Cred că o precizare se poate face chiar din modul cum s-ar formula întrebarea. Care păcate se iartă, sau care, să zicem așa, sunt iertabile? Când Mântuitorul a dat puterea de a ierta păcatele, Sfinților Apostoli, le-a dat această putere asupra tuturor păcatelor, deci toate se iartă. E adevărat că, în Sfânta Scriptură, găsim că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Și iată, Apare o contradicție. E reală ea? Nu. Absolut toate păcatele pot fi iertate, dar există o condiție, aceea a pocăinței. Atunci când omul se pocăiește, adică trăiește dureros și cu părere de rău faptul că este plin de păcate și caută îndreptarea, adică urmarea numai a voi lui Dumnezeu, concomitent cu ura împotriva păcatului, atunci se iartă păcatele sale. Dar atunci când el este nepăsător și persistă în despărțirea de Dumnezeu și în făptuirea permanentă a răului, atunci păcatului devine păcat împotriva Duhului Sfânt, despre care spune Sfânta Scriptură, Că nu se iartă. Nu se iartă pentru că este o stăruință în rău și în despărțire de Dumnezeu. O altă precizare necesară. Se iartă doar păcatele mărturisite, de aceea, în rugăciunea de la începutul spovedaniei se atrage atenția. Spuneți fără sfială păcatele voastre. Iar veți ascunde ceva. Să știți că toate păcatele îndoite le veți avea. Deci, iată, înțelegem că nemărturisirea sau ascunderea păcatelor aduce, într-un anume fel, dublarea lor. Iată, deci, dragii mei, smerenia, sinceritatea și pocăința ne aduc dezlegarea, iertarea păcatelor și, totodată, comuniunea cu Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!